Yəhyanın nəql etdiyi müjdə 1. Fəsil Başlanqıcda kəlam var idi. Kəlam Allahla birlikdə idi. Kəlam Allah idi. O, başlanqıcda Allahla birlikdə idi. Hər şey onun vasitəsilə yarandı və yaranan şeylərdən heç biri onsuz yaranmadı. Həyat onda idi və bu həyat insanların nuru idi. Nur qaranlıqda parlayır. Qaranlıqsa onu bürüyə bilmədi. Allahın göndərdiyi bir adam ortaya çıxdı. Onun adı Yəhya idi. O, şəhadət üçün gəldi ki, nur barədə şəhadət eləsin və hamı onun vasitəsilə iman etsin. O, özü nur deyildi. Amma nur barədə şəhadət eləmək üçün gəldi. Bu, həqiqi nur idi və dünyaya gələrək hər bir insanı ışıqlandırırdı. O, dünyada idi. Dünya onun vasitəsilə yarandı. Amma dünya onu tanımadı. Öz diyarına gəldi, amma soydaşları onu qəbul eləmədi. Lakin onu qəbul eləyənlərin hamısına, adına iman eləyənlərə Allahın övladları olmaq ixtiyarını verdi. Onlar nə qamdan, nə bəşər ərzusundan, nə də kişi istəyindən deyil, yalnız Allahdan doğuldu. Kəlam bəşər olub, və həqiqətlə dolu olaraq aramızda məskən saldı. Biz də onun ehtişamını, atadan gələn vahid oğlun ehtişamını gördük. Yəhya onun barəsində şəhadət etdi və nida edib, Dedi. Məndən sonra gələn məndən üstündür. Çünki məndən əvvəl var idi deyib, haqqında danışdığım şəxs budur. Hamımız onun bütövliyindən lütf üstünə lütf aldıq. Qanun Musa vasitəsilə verildi. Lütf və həqiqətsə, İsa Məsih vasitəsilə gəldi. Allahı heç kəs heç vaxt görmüyüb. Amma atanın qucağında olan Və Allah olan vahid oğul onu tanıddı. Yahudi başçıları Yəhyadan Sən kimsən? deyə soruşmaq üçün Yerüsəlimdən kəhimlərlə levriləri onun yanına göndərdilər. O zaman yəhya belə şəhadət etdi. O düzünü deyib inkar etmədi və Mən Məsih deyiləm deyə bəyan etdi. Onlar Yəhyadan soruşdu, Bəs sən kimsən? Bəlkə İlyas-san? Yəhya, Xeyr, o deyiləm, Dedi. Soruşdular, Bəlkə gəlməli olan peyğəmbərsən? Yəhya, Xeyr, Söylədi. Sonra ona dedilər, Bəs sən kimsən? Bizi göndərənlərə, Nə cavab verək? Özün barədə nə deyirsən? Yəhya dedi. Mən Yeşaya Peyğəmbərin söylədiyi kimi, Rəbbin yolunu düz edin deyə səhrada nida edənin səsi yəmək. Göndərilən bəzi fariseylər Yəhya'dan soruşdu. Bəsəm məsi, İlyas yaxud gəlməli olan Peyğəmbər deyilsənsə, ne üçün vəftiz edirsən? Yəhya onlara cavab verdi. Mən su ilə vəftiz eləyirəm Amma aranızda Məndən sonra gələn Tanımadığınız bir nəfər dayanır Mən onun Heç çarğının bağını Açmağa da layiq deyiləm Bu hadisələr İordan çayının o tayında olan Betaniyada Yəhyanın vəftiz etdiyi yerdə baş verdi Ertəsi gün Yəhya İsa'nın Ona tərəf gəldiyini görüb dedi Dünyanın günahını Aradan götüren Allah kuzusu Budur Menden sonra bir şəxs Gəlir ki Menden üstündü Çünki menden evvel var idi deyip Hakkında danıştığım kez Budur Özüm onu tanımırdım Ama onun İsrail'e zahir olması için Mən su ilə Vəftiz edilərək gəldim Yahya şəhadet edib dedi Gördüm ki ruh Göydən göyərsin kimi endi və onun üzərində qaldı. Özüm onu tanımırdım, lakin su ilə vəftiz etmək üçün məni göndərənin özü mənə dedi. Ruhun kimin üzərində inib qaldığın görsən, bil ki, müqəddəs ruhla vəftiz eləyən odur. Mən də görüb, Allahın oğlu budur deyə şəhadət etmişəm. Ərtəsi gün yenə Yahya oradaydı. Şagirdlərinin ikisi onun yanında idi. İsa yoldan keçərkən Yahya ona baxıb dedi: "Allah quzusu budur." Həmin iki şagird onun sözlərini eşidib İsanın ardınca getdi. İsa dönüb ardınca gəldiklərini görərək onlara: "Sizə nə lazımdır?" dedi. Onlar İsa'ya dedi: "Rəbbim, Sən harda qalırsan? Rabbi müəllim deməydi. İsa onlara dedi: "Mənimlə gəlin, görərsiniz." Onlar gedib İsa'nın harda yaşadığını gördülər və həmin gün onunla qaldılar. 10-cu saat radələri idi. Yahyadan eşidib İsa'nın ardınca gedən iki nəfərdən biri Şimon Peterin qardaşı Andrey idi. Sonra o İlk öncə qardaşı Şimonu tapıb, ona Biz Məsiyi tapdıq, dedi Məsih məhz olunmuş deməkdi Onu İsanın yanına apardı İsa Şimona baxıb, dedi Sən Yəhya oğlu Şimonsan, amma Kefa adlanacaqsan Kefa isə Petir deməkdi Ərtəsi gün İsa Qalileya'ya getmək istədi. O, Filipi tapıb ona ardınca gəl. Dedi. Filip də Andrey və Petr kimi Betsayda şəhərindən idi. Filip Natanael'i tapıb ona dedi. Musa'nın qanununda yazdığı, peyğəmbərlərin də bəhs etdiyi şəxsi Yusuf oğlu nazaretli insanı tapdıq. Natanael ona dedi: Nazarətdən yaxşı bir şey çıxar. Filipsə ona Gəl özün bax. Dedi. İsa Natanaelin ona tərəf gəldiyini görüb, haqqında belə dedi. Bu, həqiqətən ürəyində hilə olmayan bir İsraillidir. Natanael Sən məni hardan tanıyırsan? Deyə ondan soruşdu. İsa ona cavab verdi. Filip səni çağırmazdan əvvəl Səni əncir ağacının altında gördüm Natanayil ona dedi Rabbi, sən Allahın oğlusan, İsrailin patşahısan İsa ona cavab verib dedi Səni əncir ağacının altında gördüyümü, söylədiyim üçün mü mənə iman edirsən? Sən bunlardan daha böyük şeylər görəcəksən Yenə ona dedi Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm göyün yarıldığını və Allahın mələklərinin bəşər oğlu üzərinə enib qalxdığını görəcəksiniz.